23. fejezet. Márcs néni pontot tesz az ügy végére. Mint ahogy a méhek zsonganak királynőjük körül, úgy keringtek lányai és felesége másnap Mr. Márcs körül. Elhanyagolták minden egyéb teendőjüket. Kiszolgálták és élénken hallgatták az új beteget, aki szinte fuldokolt az őt elárasztó kedvesség özönben. Ahogy megtámasztott háttal ült Beth díványa mellett, míg a többiek szorosan mellette álltak, s bebekukkantott, hogy meglesse ezt a drága embert, úgy tűnt, ennél már nem lehet teljesebb a boldogságuk. Valami mégis hiányzott, és ezt az idősebbek érezték is, de semmiképp se vallották volna be, Mr. és Mrs. March megrepillantva aggódó tekinteteket váltott. Johnny ha és olyankor az öklét rászta az esernyő felé, amelyet Mr. Brooke ott hagyott az előszobában. Megszórakozott, szégyellős és csendes lett, összerezzent a megszólalt a csengő, és elpirult John neve hallatán. Émi nem értette, miért mindenki tűkön, amikor már apa is itthon van, Beth pedig ártatlanul kérdezte, hogy vajon miért nem jönnek át a szomszédaik, ahogy szoktak. Lori átment délután, és amikor megláttam meget az ablakban, hirtelen átved lett tragikus hős szerelmessé. Térdre vetette magát a hóban, öklével verte a mellét, tépte a haját, és könyörgőn kulcsolta össze a kezét, mint aki valami adományért eseng. Amikor megfelszólította, hogy viselkedjen rendesen, és tűnjön el, úgy tett, mint aki könnyeket facsara zsebkendőjéből, és összetörten támolygott a ház mellett. Mit akar mondani ez a majom? kérdezte meg, nevetve, és próbált úgy tenni, mint akinek semmiről sincs fogalma. Megmutatja, hogy nem sokára milyen lesz a te Jonod. Megható, ugye? szólt Joe megvetően. Nem mond, hogy az én Jonom. Nem illik, és nem is igaz. De azért jó hosszan megnyújtotta, mint aki neki jól esik kimondania. Ne hogy velem, Joe. Tudod, hogy nem érdekel különösebben. Senki nem mond semmit, és továbbra is barátok maradunk, mint eddig. Nem lehet, mert valami elhangzott, és Lori csíntevése óta egészen megváltoztál, Látom ezt, és anya is látja. Egy szemernyit sem hasonlítasz a régi önmagadra, tőlem pedig egészen eltávolodtál. Nem akarlak kigúnyolni, és férfiasan tűröm a sorsom, de azt kívánom, bár csak pont kerülne már az ügy végére. Utálok várni. És ha dönteni akarsz, akkor ne egy, hanem légy túl rajta minél hamarabb, mondta Joe ingerülten. Nem mondhatok és nem csinálhatok semmit, amíg ő nem beszél. Ő pedig nem fog, mert apa azt mondta neki, hogy még túl fiatal vagyok. Válaszolta meg, és furcsán mosolygott a munkája fölé hajulva, mint aki ebben nem egészen ért egyet az apjával. Ha beszélne, meg sem tudnál szólalni, elsírnád magad, vagy elpirulnál, vagy hagynád, hogy azt tegye, amit akar, a helyett, hogy mondanál egy szép, kerek nemet. Nem vagyok annyira ostoba és gyenge, mint gondolod. Pontosan tudom, hogy mit mondanék, mert már előre kiterveltem. Nem mintha előre lehetne tudni, hogy mi hogy fog történni, de mégsem akarom, hogy készületlenül érjen. Joe elmosolyodott meg öntudatlanul is fontoskodó hangján, ami ugyanolyan jól állt neki, mint arcán a pír. – És esetleg elárulod nekem, hogy mit mondanál? – kereszte Joe nagyobb tisztelettel. – Hát persze! Most már 16 éves vagy. Elég nagy ahhoz, hogy a bizalmamba fogadjalak. A tapasztalatom még neked is jól jöhet valamikor hasonló ügyekben. Én nem kívánok ilyen ügyekbe bonyolódni. Mások flörtölésén még elszórakozom, de nevetségesnek érezném, ha én is így viselkednék, felelte Joe, már a gondolattól is megriadva. Nem hiszem, ha valóban szeretnéd az illetőt, és ha ő is szeretne téged. Úgy tűnt, meg inkább magának mondja ezt és kipillantott a sétányra, ahol gyakran látta a szerelmes párokat andalogni a nyári naplementében. Azt hittem, hogy megtudom, mit készülsz mondani annak a férfinak, szakította félbe Joe nővére álmodozását. Hát, csak annyit mondanék nyugodtan és határozottan, hogy köszönöm, Mr. Brooke, ön nagyon kedves, de egyetértek apával. Még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy lekösszem magam. Ezért arra kérem, ne mondjon többet, hanem maradjunk továbbra is barátok, mint eddig. Hm, ez elég hűvös és kimért. És nem hiszem, hogy valaha is elfogod mondani, vagy ha mégis ő nem elégedne meg ennyivel. Ha tovább erősködik, mint a szerelmesek a könyvekben, Inkább beadod majd a derekad, mint sem megbánsd. Nem. Nem fogom. Azt fogom neki mondani, hogy döntöttem, és méltóság teljesen kivonulok a szobából. Meg felemelkedett, miközben beszélt, és épp gyakorolni készült a méltóság teljes kivonulást, amikor az előszobában felhangzó léptek hallatán visszahuppant a székébe, és olyan szélsebesen kezdett el varni, mintha élet-halál kérdése lenne, hogy befejezi-e időben. Joe elfolytotta a nevetését a hirtelen változás láttán, és amikor halkan kopogtattak, a legkevésbé sem vendégszerető módon morcos képpel ajtót nyitott. Jó napot! Az miért jöttem, illetve, hogy megnézzem, hogy van ma édesapátok, mondta Mr. Brook, és láthatóan kicsit zavarba jött, ahogy tekintete az egyik árulkodó arcról a másikra tévedt. Az esernyő jól van, apa meg a tartóban. Mindjárt előkerítem, és megmondom neki, hogy itt van. Keverte össze az esernyőt, és apját egy mondatban Joe, majd kisietett a szobából, hogy megnek alkalma legyen elmondania a beszédét, és megmutatnia a méltóságát. De amint eltűnt, meg is az ajtó felé is lisszolt. Anya is örülni fog, ha látja. Kérem, üljön le, szólok neki, motyogta zavartan. Ne menjen el. Fél tőlem, Margaret. Mr. Brooke annyira bánatosnak tűnt, hogy meg azt gondolta, biztos nagyon udvariatlan volt. A haja tövéig elpirult, mert Mr. Brook még sohasem hívta Margaretnek, és meglepetten konstatálta, hogy ez milyen természetesen és kedvesen hangzott a szájából. Mivel nagyon szeretett volna barátságosnak és könnyednek látszani, bíztatólag nyújtotta ki a kezét, és hálásan mondta, hogyan félhetnék magától, ha egyszer olyan kedves volt apához? Csak azt kívánom, bár csak meghálhatnám valahogy. Megmondjam, hogyan? kérdezte Mr. Brooke. Majd megszorította a kis kezet, és Barna szemével olyan szeretettel nézett megre, hogy a lány szíve vadul dobogni kezdett, és nem tudta, hogy menjen-e, vagy maradjon és hallgassa tovább. Jaj, ne, kérem, ne, én inkább nem, mondta, és megpróbálta kiszabadítani a kezét. S bár épp az imént cáfolta, egész rémültnek tűnt. Nem fogom zaklatni kicsim meg, csak tudni szeretném, hogy éreze irántam valamit. Én nagyon szeretem, mondta Mr. Brooke gyengéden. Most került volna sor a nyugodt, illedelmes beszédre. De meg képtelen volt megszólalni. Elfelejtette az egészet, és lesütötte a szemét. Nem tudom, felelte olyan halkan, hogy Johnnak le kellett hajolni, ha hallani akarta a komolytalan választ. John láthatóan úgy gondolta, hogy érdemes volt lehajolnia, mert elmosolyodott magában, mint aki elégedett azzal, amit hallott. Hálásan megszorította a kis kezet, majd legmeggyőzőbb hangján megkérdezte. Megpróbálja kideríteni? Nagyon szeretném tudni, s amíg nem tudom, hogy megkapom-e a jutalmam, nem tudok szívvel, lélekkel tanítani. Túl fiatal vagyok, hebegte meg, és azon tanakodott, hogy miért olyan izgatott, bár éppenséggel egészen élvezte. Várni fogok, és addig megkedvelhet. Nagyon nehéz lenne, kicsi meg? Nem, ha úgy döntenék, hogy akarom, de kérem, döntsön úgy meg. Imádok tanítani, és ez könnyebb, mint a német, szakította félbe John. Azzal megragadta a másik kezet is, úgyhogy meg nem tudta elrejteni arcát, majd John egészen közel hajolt hozzá. Hangja illedelmes volt, de amikor meg szégyenlősen felpillantott, látta, hogy a szeme vidáman csillog, és elégedetten mosolyog, mint aki tudja, hogy nyert ügye van. Ez felingerelte a lányt, és eszébe jutott enni mofát ostoba eszme futtatása a kacérkodásról. Közben váratlanul tudatosult benne saját vonzerejének hatalma, amely még a legfinomabb kisasszonyok lelkében is ott szunnyad. Furcsa izgalmat érzett, és mivel tehetetlen volt, hagyta, hogy ez szeszélyes indulat vezesse. Elhúzta a kezét, és kimérten így szólt. Nem döntök úgy. Kérem, menjen el, és hagyjon magamra. Szegény Mr. Brook Mennybéli vára porig omlott, s mivel még sose látta meget ilyennek, egészen összezavarodott. Tényleg ezt akarja? Kérdezte nyugtalanul, miközben meg arrébb vonult, ő pedig ment utána. Igen, nem akarok még ezzel foglalkozni. Apa szerint nem is kell, mert túl korai, és én sem szeretném. Nem is remélhetem, hogy idővel meggondolja magát. Várok, és nem szólok egy szót sem, addig lesz ideje átgondolni. Meg, ne játszon velem. Ezt nem gondoltam magáról. Egyáltalán ne gondoljon rám. Nem szeretném, mondta meg, és határozottan élvezte, hogy próbára teheti szerelme türelmét, és élvezheti saját hatalmát. Mr. Brook elkomorult, aztán elsápadt, és egyre inkább hasonlított a regénybeli hősökre, akiket megimádott. Bár nem verte a homlokát és nem toporzékolt, mint ők, csak állt egy helyben, sóvárgó szemmel és olyan gyengéden nézett rá, hogy meg akarata ellenére is azonnal megenyhült. Hogy ezután mi lett volna, azt nem tudom, mert ebben a sors döntő pillanatban betoppant Márcs néni. Az idős hogy nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy meglátogassa az unoka öcsét, mert találkozott Lorival, amikor épp levegőzni volt, és amikor megtudta, hogy Mr. March hazaérkezett, azonnal felkerekedett. Az egész család a ház mögött szorgoskodott, ő pedig csendesen beósont, azt remélve, hogy majd meglepi őket. A fiatalokat úgy meglepte, hogy megremegni kezdett, mint aki szellemet lát, Mr. Brook pedig eltűnt a dolgozószobában. – Te jó Isten! Hát itt meg mi folyik? kiáltott fel az idős hölgy, és nagyot koppantott a sétabottyával, amikor megpillantotta a sápat fiatalembert és lángvörös unoka húgát. – Ő, apa barátja. – Annyira meglep, hogy itt látom, Dadogta meg, és már tudta, hogy kioktatásban lesz része. Hát ez nem volt kérdés, vágta rá néni, és leült. És mit mondott neked apa barátja, amitől úgy nézel ki, mint a pipacs? Itt valami van, én pedig ragaszkodom hozzá, hogy megtudjam, miről van szó. Azzal a néni még egyet koppantott a botjával. Csak beszélgettünk. Mr. Brook az esernyőért jött, kezdte meg, és azt kívánta, bár csak eltűnne a házból az esernyő Mr. Brookkal együtt. – Brook? A fiú tanítója? – Aha, értem már. – Mindenről tudok. Joe véletlenül beleolvasott egy leveledbe, amit az apádnak írtál, és kifaggattam, hogy mi volt benne. – Ugye nem fogadtad el a közeledését? – kiáltott fel Márcs néni megbotránkozva. – Pszt, még meghallja! – hívjam anyát? – kérdezte megzavartan. – Még ne! Szeretnék beszélni veled, és legjobb, ha azonnal túlesünk rajta. Mondd! – Hozzá akarsz menni ehhez a kukhoz? – Ha igen, egy vasat sem hagyok rád. Ezt ne feled, lányom, és légy észnél, mondta nyomatékosan az idős hölgy. Na már most Márcs néninek megvolt az a képessége, hogy a legjámborabb lelkekben is felébresze a lázadó szellemet. Ráadásul ebben örömét is lelte. A legkíválóbbak is hajlamosak örömüket lenni mások bosszantásában, főleg, ha az illetők szerelmesek is. Ha Márcs néni könyörögni kezdett volna megnek, hogy fogadja el John Brooke közeledését, feltehetően kijelentette volna, hogy eszébe sincs. De minthogy ellentmondást nem tűrőn felszólította, hogy utasítsa vissza, a lány már is elhatározta, hogy elfogadja. A meglévő hajlandóság, s az így szerzett elégtétel megkönnyítette a döntést, és mivel már eleve nagyon izgatott volt, meg tőle szokatlan hevességgel verte vissza Márcs néni támadásait. Ahhoz megyek, akihez akarok Márcs néni, és arra hagyja a pénzét, akire akarja, mondta, és hogy nyomatékosabbá tegye, még biccentett is hozzá. A teremburáját. Ennyibe veszé a tanácsomat, kisasszony? Ezt még megbánod. Főleg, ha majd egy nyomorúságos viskóban teszed próbára a szerelmed, és csalódni fogsz. Nem hiszem, hogy rosszabb lenne, mint a gazdag palotákban élőknek vágott vissza meg. Márcs néni felvette a szemüvegét, hogy megnézze magának a lányt, akit még sose látott ilyen hangulatban. Meg se nagyon ismert magára, olyan bátornak és függetlennek érezte magát, és annyira örült, hogy megvédheti john és kikérheti magának, hogy beleszóljanak az érzéseibe. Márcs néni már látta, hogy rossz hangot ütött meg, és egy kis szünet után immár negédesen új rohamot indított. Meg, drágám, légy belátó, hit el, a jó indulat beszél belőlem, és nem akarom, hogy már a kezdet-kezdetén tönkretedd az életed egyetlen hiba miatt. Jól kell házasodnod, és segítened kell a családodnak. Az a kötelességed, hogy találj egy jó partit, ami a becsületedre válik. Anya és apa nem így gondolja, és a szegénysége ellenére ők is kedvelik john -t. A szüleid, kedvesem, annyit értenek a világ dolgaiból, mint két csecsemő. Hála Istennek kiáltotta meg Konokul. Márcs néni úgy tett, mint aki nem hallja, és folytatta a kioktatást. Ez a rúk szegény, és nincsenek gazdag rokonai, ugye? Nincsenek. – De vannak nagyon jó barátai. – A barátokból nem élhetsz meg. Próbált ki, és meglátod, hogy elhagynak. – A vállalkozása sincs. – Mi? – Még nincs. De Mr. Lawrence majd segít neki. – Az nem fog sokáig tartani. – Mr. Lawrence szeszélyes ember. Nem olyan, akire támaszkodni lehet. Tehát hozzá akarsz menni egy emberhez, akinek nincs pénze, nincs pozíciója, nincs vállalkozása, mindezt azért, hogy még keményebben dolgoz, mint most, amikor pedig egész életedben élhetnél, mint hal a vízben, ha rám hallgatnál, és bölcsen döntenél. Azt hittem, ennél józanabb vagy meg. Nem tudnék bölcsebben dönteni, még ha húsz évig várnék is. Ő nagyon tehetséges, kész keményen dolgozni, és biztos vagyok abban, hogy előre is jut, annyira tetrekész és bátor. Mindenki szereti és tiszteli, és én büszke vagyok rá, hogy érdeklődik irántam. Bár szegény vagyok, fiatal és hebehurdja. mondta meg őszintén, amitől szebb lett, mint valaha. Tudja, hogy gazdag rokonaid vannak gyermekem. – Gondolom, ezért sündörök körülötted. – Márcs néni, hogy merészel ilyet mondani? – John nem ilyen számítóan aljas, és egy percig sem hallgatom tovább, ha ilyeneket mond. – háborodott fel meg, az öreg hölgy igazságtalan gyanúsítgatása miatt, egészen megfeledkezve magáról. – Az én Johnom ugyanúgy nem házasodna pénzért, mint én – Hajlandók vagyunk dolgozni és várni. Én nem félek a szegénységtől. Eddig is boldog voltam, és azt is tudom, hogy vele is az leszek, mert szeret, és én. Meg itt elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy még nem is döntött, és hogy épp most adta ki az útját az ő Johnnyának, aki esetleg meghallja a következetlen szavakat. Márcs néni nagyon feldühödött, mert már elhatározta, hogy egy jó partithoz hoz össze szép húgának. De volt valami a lány bájós, fiatal arcában, ami ugyanakkor elszomorította, és fájdalmasan érintette a magányos öregasszonyt. Hát legyen. Én mosom kezeimet. Akaratos egy gyerek vagy és többet veszítesz ezzel az őrültséggel, mint gondolod. Nem, nem hagyom abba. Csalódtam benned, és már ahhoz sincs kedvem, hogy lássam az apádat. Tőlem ne várj egy vasat sem, amikor megy. Majd Mr. Búk barátai gondoskodnak rólad. Végeztem veled egyszer és mindenkorra. Azzal Márcs néni bevágta meg orra előtt az ajtót, és nagy dérrel-durral elviharzott. Úgy tűnt, hogy elvitte magával a lány összes bátorságát is, mert amikor magára maradt, meg egy pillanatra úgy állt ott, hogy nem tudta sírjon-e vagy nevessen. Mielőtt eldönthette volna, ott termett Mr. Brooke, és egy szuszra hadarta. Meg! hibámon kívül mindent hallottam. Köszönöm, hogy megvédett, és bebizonyítottam Márcs néninek, hogy nem vagyok magának egészen közömbös. Én is csak akkor tudtam meg igazán, amikor önt rágalmazta, felelte meg. Tehát nem kell elmennem. Maradhatok, és boldog lehetek, drága meg. Most megint itt volt a remek alkalom a szívtörő beszédre és a méltóság teljes elvonulásra, de megnek egyik sem jutott az eszébe, hanem Joe szemében mindörökre, szégyen teljesen, félénken ezt csuttogta. Igen, John. És Mr. Brooke mellére hajtotta az arcát. Márcs néni távozása után negyed órával Joe jött be halkan. Egy percre megállt a szalon ajtaja előtt, és miután nem hallott bentről hangokat, bólintott, és elégedetten mosolygott magában. Tehát kiadta az útját, ahogy tervezte, és ezzel az ügy le van zárva. Bemegyek, hogy meghallgassam a részleteket, és hogy egy jót nevessünk. De szegény Joe hiába akart nevetni, Sóbálványjá vált a küszöbön a látványtól, amely fogadta. Tátott szájjal, hatalmasra kerekedett szemmel bámulta a nővérét és Mr. Brookot. Ugyebár úgy ment be, mint aki a levert ellenség felett diadalt ülhet, és megdicsérheti erős, akaratú nővérét, hogy elüldözte a kifogásolható szerelmest. Kétségtelenül sokkolta amikor megpillantotta a fent említett szerelmest, aki békésen üldögélt a díványon, és erős akaratú nővérét, aki szánalmasan megadó tekintettel trónolt a térdén. Joe szent, mint akit hideg zuhany ért, mert a dolgok ilyen váratlan fordulatától egészen elállt a lélegzete. A fura hangra a szerelmesek megfordultak, Megfelpattant, mint aki elszégyelte magát, de azért kicsit büszkének is tűnt. Az a férfi viszont, ahogy Joe nevezte, elnevette magát, és nyugodtan így szólt, miután megpuszítta a megdöbbent jövevényt. Joe testvér, gratulációt kérünk! Ezzel még meg is sértette Joe megsebzett lelkét, hiszen ennyit már nem bírt elviselni. Égnek emelt karral kihátrált, és egy szó nélkül eltűnt. Felrohant, becsörtetett a beteg szobába, és megijesztve az ott lévőket tragikus hangon felkiáltott. Jaj, jaj, menjen le valaki gyorsan! John Brooks szörnyen viselkedik, meg pedig élvezi. Mr. és Mrs. March villám gyorsan elhagyta a szobát. Joe pedig zokogva az ágyra vetette magát, és szitkozódva elmesélte Bethnek és Éminek a szörnyű hírt. A lányok azonban mindezt nagyon jónak és érdekesnek találták. Úgyhogy Joe nem sok vigasztalást kapott tőlük, így felvonult a padlásra, és a patkányokkal osztotta meg a bánatát. Senki nem tudta, hogy mi történt aznap délután a szalomban. De az biztos, hogy sokat beszéltek, és a csendes Mr. Brooke egészen meglepte barátait választékos modorával és bátorságával, amikor megkérte a lányuk kezét. Elmondta a terveit, és végül meggyőzte őket, hogy minden legyen úgy, ahogy ő akarja. A teához hívó csengő pont akkor szólalt meg, amikor befejezte volna a megnek szánt idilli életecsetelését. Így csak büszkén vezette a lányt a vacsorához, és mindketten olyan boldognak tűntek, hogy még jónak sem volt szíve féltékenykedni vagy bosszankodni. Éminek nagyon tetszett Joe udaldó és megméltóság teljes viselkedése. Beth távolról pislogott rájuk. Mr. és Mrs. March pedig elérzékenyülve figyelte a fiatal párt, amivel kellőképp bizonyították March néni igazát, hogy nem értenek többet a világ dolgaiból, mint két csecsemő. Senki sem evett sokat. De mindenki nagyon boldognak tűnt, és az öreg szobát mintha varázslatos módon beragyogta volna a család első szerelmi románcának a kezdete. Most már nem mondhatod, hogy soha semmi kellemes nem történik, ugye? Meg, kérezte Émi, és közben azon gondolkodott, hogy miképp helyezze el a szerelmeseket a vázlatán, amit tervezett. Nem. Tényleg nem mondhatom. Mennyi minden történt azóta, hogy ezt mondtam. Olyan, mintha egy év telt volna el. Felelte meg, aki most rózsaszín felhőben járt, sokkal feljebb az olyan hétköznapi dolgoknál, mint amilyen a tej meg a kenyér. Az örömök most igen gyorsan követik a sok bánatot, és azt hiszem, már nagyon megérett az idő a változásra, mondta Mrs. Márcs. A legtöbb család életében vannak évek, amikor nagyon sok minden történik, és ez is ilyen volt. De végül is jó véget ért. Remélem, a jövő év még jobban végződik, motyogta Joe, akinek nagyon nehezére esett látni, hogy meg az ő szeme előtt néz szerelmesen egy idegen emberre. Mert Joe nagyon kevés embert szeretett igazán, és nagyon félt, hogy elveszíti meg szeretetét, vagy legalábbis kevesebb jut neki belőle, mint az előtt. Remélem, az azután következő év pedig még annál is jobban végződik. Mármint, ha megvalósulnak a terveim, mondta Mr. Brooke, és úgy mosolygott megre, mint aki most már mindenre képes. Nem lesz túl sok ennyit várni? kérdezte Émi, aki alig várta az esküvőt. Még annyit kell tanulnom, hogy felkészüljek rá, ezért nekem rövidnek fog tűnni, felelte növére megható komolysággal. Magának csak várnia kell, a munkát majd én végzem, mondta Mr. Brooke és rögvest neki is látott. Felvette meg Tekintete bosszantotta joe aki rosszan rázta meg a fejét, ám a kinti ajtócsapásra megkönnyebbültem, mondta magában. Mm, itt jön Lori, legalább mostantól valami értelmesről is fogunk társalogni. De Joe tévedett, mert Lori vidáman vigyorogva kocogott be, Kezében egy óriási mennyasszonyi csokorral, Mrs. Brooke részére. Nyilván abban az illúzióban ringatva magát, hogy az örvendetes végkifejlet az ő kiváló szervezésének gyümölcse. Tudtam, hogy Brooke mindent úgy rendez el, ahogy akarta. Mert ha ő a fejébe vesz valamit, azt mindig véghez viszi, még ha a cigány gyerekek potyognak is az égből. Azzal Lori átnyújtotta az ajándékát, és gratulált a jegyes párnak. Lekötelez az ajánlásod. Jó jelnek veszem, és itt helyben meghívlak az esküvőmre, felelte Mr. Brooke, aki most az egész emberiséget a keblére ölelte volna, még a rossz csont tanítványát is. Elmegyek, ha épp a föld másik felén járnék is. – Mindenképpen látni akarom Joe arcát ezen az örvendetes eseményen. Nem úgy fest, mint aki ünnepel, kisasszony. – Mi a baj? – Kérdezte Lori, miközben utána ment a szalon szegletébe, míg a többiek kicsődültek, hogy üdvözöljék Mr. Lawrence-t. Nem helyeslem a házasságot, de tudomásul veszem, és nem lesz ellene egy szavam sem – szomorkodott Joe – nem tudod elképzelni, milyen nehéz nekem lemondani megről, folytatta, és kicsit megremegett a hangja. Nem kell lemondanod róla, csak felezni, felelte Lori vigasztalóan. Sose lesz ugyanolyan. Elvesztettem a legkedvesebb barátomat, sóhajtott Joe. Itt vagyok viszont neked én. Nem érek sokat, tudom. De én melletted maradok, Joe, egész életemben. Erre megesküszöm. Lori mindezt nagyon komolyan mondta. Tudom, és nagyon hálás vagyok neked, te mindig vigasz jelentesz Teddy, felete Joe, és hálásan megrázta a kezét. Na, akkor meg ne légy durcás! Ilyen a jó cimbora! Nem olyan nehéz, igaz? Megboldog! Brúk körülnéz, és egy-kettőre otthont alapít. Nagyapa majd segít neki. Milyen furcsa lesz meglátogatni meget az új otthonában. Mire elmegy, már rég túl leszek az egyetemen, és jól fogunk szórakozni. Külföldre megyünk, utazunk, és amit még kitalálunk. Az megvigasztalna? Igen, azt hiszem. De ki tudja, mi lesz három év múlva? Töprengett Joe. Ez igaz. Nem szeretnél a jövőbe látni, hogy megtudd, hol leszünk mindannyian? Én igen, felelte Lori. Azt hiszem, inkább nem. Mert lehet, hogy valami szomorút látnék. Most pedig mindenki olyan vidám. Azt hiszem, hogy ennél már nem is lehetnek boldogabbak. Joe lassan körbetekintett. Aztán felragyogott az arca, mert olyan szívmelengető látvány tárult elé. Apa és anya egymás mellett ült. Csendesen újra élték szerelmüket, amely vagy húsz évvel ezelőtt kezdődött. Émi a szerelmeseket rajzolta, amint átszellemült világuk fénye beragyogja az arcukat. Bár ezt a kis művész még nem tudta ábrázolni. Beth a diványon feküdt, és vidáman cseverészet öreg barátjával, aki úgy fogta kis kezét, mintha abból merítene erőt ahhoz, hogy el tudja kísérni betet a békés élet útján. Joe a kedvenc székébe telepedett, és komoly, csendes tekintettel szemlélődött ami igazán vonzóvá tette. Lória széke támlájának támaszkodott, álla egy vonalban volt Joe fejével. Ahogy tekintetük, összefonódott a nagy tükörben, biccentett, és barátságosan joe mosolygott. És ebben a pillanatban leereszkedik a függöny Megre, joe Betre és Émire, hogy felemelkedik-e újra, az attól függ, mi lesz a kisasszonyok című családi színjáték első felvonásának fogadtatása.